اللهم صلي على اشرف الانبياء وصني سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد سو بردا بخاري رحمه الله بيقولوا ف يعني قبلة اهل الشام قبلة اهل المدينة واهل الشام والمشرك ليس في المشرق ولا في المغرب قبلته بردا رحمه الله ملك قبل مساله توقفوا Və burada, məli Peyğəmbər sağlıq sözünü getirdi ki, yüngül ayaq yoluna gedəndə və ya yəni başqa cür gedəndə ayaq yoluna ki bile heç öyrülməyin. Yəni qabağına və ya əxana. Aydın bir ayaq yoluna gedəndə və ya şərgə dönün, ya da xərqə. Və burada soru <coughs> Baxım, <gülüyor> Allah, əbəniyyə bilə, ənsarın rivayətini gətirir. Hələ bu mənada ki, əgər bir-birisi ayaq yoluna getsə, qibləyir, tərəf, qabaq və arxovuzu çörməyin. Şərqə dönün və ya qərbə dönün. Və bu hədisdə ümumiyyətlə, həmçin qiblənin fəzilətin göstərir. Yəni. Davamlayıq qiblənin fəziləti. Yəni ki, insan ayaq yoluna gedəndə gələk, üzrə qibləyə oturmamalıdır həmçinin arxasından da özü biləy çörümələrdi ayaq yolunda. Amma belə isə, yəni təkcə adı məsələn oturursan, şərt deyil, mütləq gələy və ya yaxşılıq qibleti rahatdır, şərt deyil. Əvvəldən tikilibsə. Amma birdən evlər var görəsən, tikilib. Ola ki, biləy, ola hələ şeylər nəzərə alınmır. Tikilər necə gəldi? Ayının da orada yəni eyb etməz. Çünki nə üçün divar var qabaqda. Sütrevan Lakin, şək şey ki, yaxşıdır. Laf, sütrə olsa da şərgə və ya qəribə tərək dönmək, amma birdən görsün ki, sütrə var, lakin, laf qibliyə baxır, heç olmaz. on qorxusu yoxdur inşallah, aydındır. Amma belə açıq, sütrəsiz dönmək olmaz. Hı -hı. Və ümumiyyətlə, və, e, tüməli, həmsin göstərir ki, yəni, necə Peyyambar salsın, Başqa ədisdə deyib ki, bəs qiblənin səmti ölənmək üçün şərqlə qərbin arasıdır. Necə piyambar salsam, necə Tirmici və Əhməd Rivatili başqa ədisdə deyir ki, şərqlə qərbin arası qiblədir. Yəni qiblənin taltmanın yoludur. Yəni qiblə də deyəndə şərq yoxdur ki, tərəf nəzərdədir. Düz kəbəni gözlə görməklə yoxdur. Yəni tərəf, cəhət. Əsas tərəfdir, cəhətdir o cəhətlər o tərəfə deyansan, artıq qiblən sayılır. Lan, sən tutaq ki, üzün kəbəyə tərəf dönmə, yəni, dəyməsə də. Yəni tutaq ki, diyansa, tutaq ki kəbə tutaq ki, solda qalsa və ya salda qalsa, onun qorxusu yoxdur. Əsas nədir? Tərəf. Sənə qədər şərqlə, gün çıxanla, gün bətanın arasını, arasını qiblə seçsən, qorxusu yoxdur, kəbə tutaq ki, biraz sağ tərəfdə olsa və ya sol tərəfdə. Məsələn, çün Görsən də, deməsən görsən 18 dərəcə deyir dönürəm. Nağıldır. Ay, şey lazım deyil. Adam qiblə bilmir, nə dərəm. O bilir ki, yəni qiblə oldu ki, yəni biz hamımız məscid düz Kəbəyə baxırıq. Yəni 18 dərəcə. Biraz əyridir. 18 dərəcədən sonra biraz tərəf dəysən düz Kəbəyə. Başın bu nağıldır, Yəni, adam Qibləyə başa düşündür, Qiblə nədir? Əsas tərəfdir, sən o tərəfə dönsən, indi məsələn, taq ki, bizim Qiblə məhər kəbəyə deyil, yox, aydın verir, fakat gün çıxan gün matan arasıdır. Bax, öp, uzaq ölkələdə belə Qibləyə təyin edirsən. Və burada ümumiyyətlə, məşrik məğrib də, ümumiyyətlə, öz, o da hörmətlidir, aydın verir, məşrik günə, günəşin çıxan yeridir, məqrib də günəşin basan yeridir. Allah s.ə.q. E, onların e, tərif edir cinsinə. Deyir ki, Allah Rəbb, məşriqin deməli, məşriqin və məqribin rəbbidir. Necə, şəhər 28-də. Bəşqa ayda deyir, məsələn Ərraxman 17-də deyir iki məşriqin və iki məqribin rəbbidir. Və Başqa ayədə, məni məari çıxdıqda, orada deyir ki, məari çıxdıqda gəlir ki, deyir, məqriblərin və məşriqlərin hərbi. İki lakin çox anmaranlandırır adamı, görürsə, deyir ki, bu nə deməkdir, yəni, ta ki, iki məşriq, iki məqrib, nə deməkdir? Də bu ümumiyyətlə, məşriq-məqrib bir az fərqlənir, qışda, yayda, payızda, yazda, aydındırıq və yəni ildə bunlar fərqələnir yerlə biraz fərqələr olur ona görə yəni bir yerdə olmadığına görə bir dəfə də deyilir cinsinə zikir olunur cinsi və həmçinin iki dəfə də qeyd olunur və çox da qeyd olunur yəni çünki çox da yüz dənə yox çünki ərəblər üçdən sonra artıq cəm gedir o bir sənə neçə də? amma yəni iki dənə deyil o bir sənə çoxdur və Deməli, burada müəllif göstərir ki, qiblənin fəzilətin ki qiblə, hörmət ilə qibləyə, xüsusən ayaq yoluna gedəndə nə qabaq, nə də arxəyət körməyə olmaz, yan olsun mağaz belə yan. Və sonra burada bu xələ başqa məsələyə toqa da Allah s. bəqərə suresində buyurur 125-ci aydə, Vəttaxidu min məqamı İbrahima musallə. İbrahimin məqamını musallə namaz gılan yeri edin, təyin edin, götürün. İbrahim məqamı indi Bürüstə Kəbənin yanındadır. Biz işarə kimi qoyulub ora. Yəni həccy və ya e, Kəbəni tavaf edən yeddi fırandan sonra sünnətdən belə ki İbrahim məqamında namaz qılmalıdır, 2 rükət. Və sonra gəlsəniz, sonra gəlsən səfa Mərvaya. O da yaxındır. O da gedib gəlməyin yeddi ol olur. Bununla ümrə qutarır, ümrə asaddır, ümrə eləmək, ümrə yəni həc vaxtı gedməsün, gedməsən siz 8-dən, 13-nəsən gedməsən, 9-nəsən gedməsən siz həcayının. Başqa vaxt geçsin, ümrə sayılır, ümrə, ümrə ziyarətidir, ümrə ziyarəti asaddır, bir dənə kəbədir, düzdür, ehramı geysən, ağı, kəbəni təvaflıysən, məqamı İbrahimdə namaz qılsan, bir də səfə mərvanı getirdi, geyib gəlsən, qutardı. Əmrə bir də başa qıxısaq, hə, o nəsə? Ələ belə işarədir, yəni, ayaq izləri işarədir. Çünki ayaq izləri qalmaz, indi getirəm. Aydın də, orada daxşı idi. Yəni, İbrahim məqamı orada daxşı idi, işarə idi. Hə, amma indi isə, dəmir də bir izlə qoyublar ki, yəni, məqamdır. Aydın döyəm, ayaq yeri, İbrahim məqam yeri oradaydı, buradaydı. Təyin edilir, amma, yəni, ayaq izləri de öyle o. Düzd Bilmeyənlər elə bilər, İbrahim Peygamberə ayaq istəyiriz. Və qalq, hansı mümkəcə nəqlədir. Deməli, burada, Buxarəd, bu məsələyi qeyd edəndən sonra e, İbni Ömər rivayətini gətirir ki, deyir, İbni Ömərdən soruşduq, Əmər İbn Dinal deyir, İbni Ömərdən soruşduq ki, bir kişi təvafləsə ümürə vaxtı, yəni kəbəni, sonra Sefa Mərvaya eləməsə, gedməsə ora-bura Sefa Mərvada, Qadınla olan halaldır, yəni qadınla əlaqədə ola bilər. i̇bn Umar də radiyallahu i̇bn Umar radiyallahu anhu-ma yox. Düzdür, hərəqətdə yox, çünki kamildir. Təbaftan sonra namaz, sonra safa mərva, sonra başı qıxıqdan sonra, yəni səni olar hər səlimi, ümrədə. Lakin İbn-i Umar fikirə yönünü edir, deyil ki, sual verəndə cavab edir, ki, Peyğəmbər s.ə.v. 7 dəfə Kəbəni tavaf elədi. Tavafı 7 dəfə elədi. Sonra Məqamı İbrahimdə 2 rükət namaz qıldı. Sonra Səfa ilə Mərvanı 7 getdi. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gözəl ibrət var. Demə yox. Aydındır. Əslində yox, düzdür. Paşət <gülüyor> dedi ki, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, peyğəmbərlərdə siz üçün gözəl ibrət var. Yəni belə edəndə qurtardı da. Aydındır. Bu göstərir yəni səhabi hikmətində. Olaq üçün, yox şeydir, ya işlənirdir, ya inciyərdir, ya Allah bilir, nə? Yəni, bu sahabinin göstərinin e, hikməti, necə hikmətliyidir. Və sonra burada e, yenə bu məsələyə aid, başqa məsələlərdir gəliyib. İnşallah, bulaq qalsın gələn dərslərimizi Allah bilir.